Agonie și extaz Pista 13 A doua zi de dimineață, un paș cu ciorapi multicolor și veston purpuriu își făcu apariția în grădină. Bertoldo strigă, Michelangelo, ești chemat la palat. Du-te cu pajul. Ai făcut ce ai făcut și iată-te dat afară, strigă Bacio. Pentru furtul bucății, ălea de marmură. Michelangelo se uită la Bertoldo, Apoi la granacii. Nu putu citi nimic pe fețele lor. Plecă în soții de pași, intră în grădina din fund a palatului, printr-un vechi zid crenelat, privi cu ochi holbați la pomișorii din lăzi, tunși în formă de elefanți, cerpi sau corăbii cu pânzele în vânt. Se opri brusc în fața unei fântâni cu un bazin de granit, în mijlocul căruia se înălța iudit bronzului Donatello. Vă rog, domnule, îl strigă pajul. El, magnifico, nu trebuie lăsat să aștepte. A fost nevoie să-și încordeze întreaga voință ca să-și desprindă ochii de pe silueta puternică, dar învinsă a lui Holofern, cu capul gata să cadă sub sabia ridicată a lui Iudit. Pajul îl conduse spre subsol, în jos, pe o pasarelă de lemn pentru trăsuri, Apoi urcare două șiruri de trepte pe scara strâmtă din dos. Lorenzo stătea așeza la biroul său din bibliotecă, o încăpere spațioasă căptușită cu rafturi, ce adăposteau cărțile pe care bunicul lui începuse să le adune în urmă cu 50 de ani. În cameră nu se aflau decât două sculpturi de Mino de Fiezole, busturile în marmura ale tatălui și unchiului lui Lorenzo. Cu fața îmbujorată, Michelangelo se duse drept spre bustul lui Piero, tatăl lui Lorenzo. Priviți acest lustru nemaipomenit, de parcă mii de lumânări ar arde înăuntru. Lorenzo se ridică, se apropie de Michelangelo ca să studieze sculptura. Acesta era talentul deosebit al lui Mino, putea face marmura albă să pară carne caldă. Se folosea de o daltă complet rotunjită pentru a modela părul Dar uite cât de delicat a pătruns dalta în marmură Michelangelo își plimbă degetul pe reliefurile unduioase Totuși, liniile sunt adânc tăiate, spuse Lorenzo Asta se numește ferrata Atunci când dalta taie dintr-o singură mișcare o unduire a părului Ceea ce oplitorii în piatră numesc tăietură lungă adaugă băiatul Mino a fost un artist de mare finețe, spuse Lorenzo A pus sentimentul în locul tehnicii Totuși, acest bust al tatălui meu Este primul adevărat portret în marmură Care a fost sculptat la Florența Primul Atunci, Mino a dat dovadă de îndrăzneală În tăcerea care urmă, Michelangelo roșit într-o dată Până în vârful urechilor se înclină apă din mijloc Nu v-am prezentat omagiile mele, meser Înflăcărat din pricina sculpturii, m-am pornit la vorbă Lorenzo înlătură scuzele cu o mișcare a mâinii Te-am iertat! Câți ani ai, Michelangelo? 15. Cine e tatăl tău? Lodovico di Leonardo Bonarotti Simoni Am auzit acest nume Trase sertarul și scoase o mapă de piele O deschise și răspândi pe masă zeci de desene Michelangelo nu-și putea crede ochilor Dar desenele sunt făcute de mine Întocmai Bertoldo mi-a spus că le-a distrus Lorenzo se aplecă peste birou spre el Ți-am pus multe piedici în cale, Michelangelo Bertoldo s-a purtat cu asprime, te-a criticat fără cruțare nu te-a lăudat și nici nu ți-a făgăduit vreo răsplată. Voiam să fim siguri că ești într-adevăr tare. Știam că ai un talent adevărat, dar nu-ți cunoșteam caracterul. Dacă ne-ai fi părăsit pentru lipsa de laude sau de recompense în bani..." Liniștea se așternu în frumoasa încăpere, îmbibată de izul plăcut al foilor de pergament, al legăturilor în piele și al colilor proaspăteșite de subtipar. Michelangelo își plimbă ochii de-a lungul pereților, deosebind titlurile în zeci de limbi diferite din care nu pricepea o iotă. Dinții îi se încleștaseră într-atât, încât limba nu mai avea loc să se miște sau să vorbească. Lorenzo ocoli biroul și veni alături de băiat. Michelangelo, tu ai stofă de sculptor. Bertoldo și cu mine suntem încredințați că ai putea să devii urmașului Orcania, Gilberti, Donatello, Michelangelo rămase mut. Dorința mea ar fi să locuiești la palat, ca membru al familiei mele. De azi înainte, nu va mai trebui să te ocup decât de sculptură. Mai mult ca orice, îmi place să lucrez în marmură. Lorenzo râse pe înfundate. Nici urmă de mulțumiri, de mărturisirea bucuriei de a veni să locuiești în Palatul Medicii. Doar dragostea ta pentru marmură." Nu de aceea am fost invitat?" Senț altro. Vrei să-l aduci pe tatăl tău la mine?" Mâine. Cum să vă numesc?" Cum dorești." nu i magnifico." De ce nu?" Ce înțeles mai poate avea un compliment pentru cineva dacă l-aude zi și noapte?" De pe buzele lingușitorilor?" N-am spus asta." Când te gândești la mine, cum îmi spui? Lorenzo? Îl rostești cu afecțiune Așa cum simt Pe viitor să nu mă întreb ce trebuie să faci De la tine nu mă aștept decât la lucruri neașteptate Granacii se oferi încă o dată să pledeze pentru el în fața lui Lodovico Lodovico nu pricepu mai nimic din cele ce îi spunea Granacii Granaci, îmi duci fiul pe un drum greșit Palatul medicii nu e tocmai un drum greșit, Messer Bonaroti Se pare că e cel mai măreț palat din Europa Dar ce înseamnă un tăietor de piatră într-un palat minunat? E tocmai ca un rândaș Michelangelo nu e pietrar, e sculptor Non importa, în ce condiții intră la palat? Nu m-ați înțeles, Messer, nu va fi plătit nu va fi plătit. Încă un an irosit. Il Magnifico l-a poftit pe Michelangelo să vină să locuiască în palat. Va fi ca un membru al familiei. Va mânca la masă cu mai marii lumii. Cine mănâncă cu cei puternici va avea ochii scoși cu sâmburi de cireașă. Va învăța la Academia Plato cu cei mai de seamă învățați din Italia, continuă granacii netulburat. Și o să aibă marmură la dispoziție pentru cioplit Marmură, gemul Lodovico De parcă cuvântul era un blestem Nu puteți refuza să stați de vorbă cu il Magnifico Am să mă duc, mormăi Lodovico Ce pot să fac altceva? Dar nu-mi place, nu-mi place de fel La palat, stând în studiolo în fața lui Lorenzo Cu Michelangelo lângă el Lodovico îi păru fiului său umil, aproape jalnic, și băiatului îi se făcu milă de el. și Simonii, am vrea ca Michelangelo să locuiască cu noi aici și să devină sculptor. Ne vom îngriji de toate cele trebuincioase lui. Ești de acord să ne dai băiatul?" Magnifico, mesăr, cum aș putea oare să vă refuz?" răspunse Lodovico, înclinându-se adânc. Nu numai Michelangelo, dar noi toți, cu truf și suflet, suntem la dispoziția înălțimii voastre. Bine, cu ce te ocupi? Nu m-am îndelencit niciodată cu vreo meserie sau negoț. Am trăit din sărăcăcioasele mele venituri, îngrijind de puținele bunuri lăsate mie de strămoși. Atunci, folosește-te de mine. Vezi ce aș putea face pentru dumneata aici, în Florența. Am să-ți sprijin interesele cu toată puterea mea. Lodovico aruncă o privire spre fiul său, apoi își întoarse ochii. Nu știu să fac nimic altceva decât să scriu și să citesc. Tovarășul lui Marco Pucci de la Vama tocmai a murit. Aș fi mulțumit să pot să iau locul. La vamă se plătește numai 8 pe lună. Îmi pare că aș putea face față în această funcție. Lorenzo ridica ambele mâini la înălțimea coatelor, și-și mișcă degetele de parcă ar fi vrut să le scuture de apă. M-aș fi așteptat să cer ceva mult mai important, dar dacă dorești să devii tovarășul lui Pucci, fie. se întoarse spre Michelangelo, care stătea în fața lui cu buzele strânse. Un zâmbet cald ilumina figura lui Oacheșă urâtă. Se împlinesc 60 de ani de când bunicul meu, Cozimo, L-a invitat pe Donatello în casa lui să lucreze statuia în bronz a lui David. Cartea a treia Palatul Capitolul 1 Un paj îl însoți pe scara principală în sus și de-a lungul coridorului spre un apartament ce dădea în curtea centrală. Pajul ciocănii Bertoldo deschise ușa Bun venit, Michelangelo, în casa mea. Il Magnifico socotește că mai am atât de puțin de trăit, încât vrea să te învăț și în timpul somnului." Michelangelo se văzu într-o încăpere de forma unui el, care se împărțea astfel în două dăițe deosebite. În fiecare latură se afla câte un pat de lemn acoperit cu pături albe și cuverturi roșii, cu câte o ladă la picioare. Patul lui Bertoldo se găsea în latura mare a elului. Peretele din dreptul capului era acoperit cu o pânză pictată reprezentând palatul signoriei. În colțul elului se afla un bufet mare cu două laturi în care Bertoldo își ținea cărțile precum și manuscrisul legat în piele de porc al cărții lui de bucate, niște sfeșnice de bronz pe care le proiectase pentru Donatello, și, pe rafturi, la diferite nivele, modele în ceară și argilă ale celor mai multe dintre sculpturile lui. Patul lui Michelangelo se afla în jumătatea cu ușa a elului, de unde puteau vedea sculpturile de pe bufet, dar nimic din latura unde își avea patul Bertoldo. Pe peretele din fața patului atârna o pictură pe lemn reprezentând baptisterul, iar în apropierea unei ferestre care dădea spre via Dei Gori, se afla un cuier și o masă, cu un vas și un urcior cu apă. Această împărțeală ne va asigura intimitate," spuse Bertoldo. Puneți lucrurile în lada de la picioarele patului tău. Dacă ai lucruri de valoare, dă-mi le să le închid în acest scrin antic." Michelangelo aruncă o privire spre legătura lui cu haine și ciorap cârpiți. Singurele lucruri de valoare pe care le am sunt cele două mâini. Îmi place să le port cu mine. Ori să te ducă mai departe decât te-ar putea duce picioarele. Se de vreme, Bertoldo aprinse lumânările din sfeșnicele de bronz, care aruncară degete tremurătoare de lumină în ambele aripe ale încăperii. Deși nu se puteau vedea unul pe altul, paturile lor se aflau la distanță doar de câțiva pași și, astfel, reușeau să stea de vorbă cu glas scăzut. Singurul lucru pe care puteau amândoi să-l vadă era bufetul din colț cu modelajele lucrărilor lui Bertoldo. Sculpturile dumneavoastră sunt minunate în lumina lumânărilor. Bertoldo rămase o clipă tăcut. Știi ce spune Polițiano? Bertoldo nu e un sculptor de miniaturi, ci un sculptor în miniatură. Michelangelo respira adânc. Bertoldo, care auzi această manifestare de protest, spuse încetișor. Este totuși un sâmbure de adevăr în această crudă vorbă de duh. Nu găsești puțin cam tragic faptul că de acolo, de pe pernă, Poți cuprinde într-o singură privire opera mea de o viață întreagă? Dar bine, maestre, Bertoldo, sculptura nu se măsoară la cântar. După orice măsurătoare, rămâne totuși o modestă contribuție. Talentul e ieftin. Să te dedici lui costă scump. O să te coste viața. La ce altceva folosește viața? Bertoldo oftă. Din păcate, eu am crezut că folosește la mai multe. Să vânesc cu șoimi, să încerci rețete culinare, să alergi după fete drăguțe. Cunoști proverbul Florentin, viața e făcută ca să o trăiești. Sculptorul trebuie să creeze o operă masivă. El trebuie să producă timp de 50-60 de ani, cum au făcut Ghiberti și Donatello trebuie să producă îndeajuns ca operele lui să facă înconjurul lumii. Bătrânul era obosit. Michelangelo îl auzi cum se cufundă în somn, suspinând. El rămase treaz cu mâinile încrucișate sub cap. Nu vedea nicio deosebire între viața e făcută ca să o trăiești și viața înseamnă muncă. Locuind acum în Palatul Medicii, Bucurându-se la gândul că va studia nenumărate opere de artă și, revăzând în minte colțul din grădina de sculptură, plin de marmură minunată de cioplit, a dormit cu zâmbetul pe buze. Se trezi odată cu primele raze ale soarelui, se îmbrăcă în liniște și ieși pe sălile palatului. Își plimbă degetele pe marmura străveche, reprezentând siluetele lui Africanus și Faustina. Cercetă picturile venețiene bogat-colorate, aflate pe pereții a ceea ce părea să fie un salon. Compară portretele în ulei făcute de Polaiolo cu portretele în marmură ale lui Mino da Fiazole. Își petrecu o oră în capela ce se mândrea cu freșcele lui Benozzo Gozzoli, reprezentând pe cei trei crai de la răsărit coborând dealul de la Fiezole. Ciocănii la uși, intră și încremenii privind cu ochii măriți de uimire și venerație, înălțarea la cer de Donatello, Sfântul Paul de Masaccio, bătălia de la San Romano de Uccello, până ce-și simți capul ușor și îi se păru că visează. La ora 11, când se întoarse în cameră, găsi pe pat un costum nou, lăsat acolo de croitorul palatului. Într-o dispoziție sărbătorească se îmbrăcă în mătăsurile colorate, apoi stătu în fața oglinzii, cercetându-se mulțumit. Era uimitor cât de atrăgător îl făceau să arate hainele cele noi, bereta purpurie împrumutând culoare obrajilor săi, gulerul cu gluga al mantiei violete făcând să-i pară capul mai bine proporționat, cămașa și ciorapii aurii adăugând o nuanță de veselie. Își aminti ziua, cu doi ani în urmă, când, așezat pe pat, își retușase trăsăturile cu un creion, în timp ce aștepta fluieratul de chemare al lui Granaci. Pe măsură ce se învârtea în fața oglinzii, rămânea și mai încântat de schimbările pe care și le descoperea. Nu numai că adăugase 2-3 centimetri în înălțime, având acum cam un metru și 55 și cinci dar, adăugase și ceva în greutate. Pomeții ieșiți în afară nu mai păreau ca de schelet și, odată cu gura și bărbia care se împliniseră, nu se mai băga de seama atât de mult că urechile erau așezate prea către spatele capului. Își pieptena spre față părul buclat ca să acopere o parte din fruntea prea lată. Ochii mici, cu pleoape groase, păreau mai larg deschiși, expresia lor sigură oglindind certitudinea că își găsise un rost pe lume. Lumea nu mai putea să-i socotească fața greșit proporționată. Prea mărea frumusețea altora el, care avea atât de puțină. La 13 ani se împăcase cu gândul că e mic și va purta povara unei siluete neînsemnate. Nutrin cea mai adâncă admirație pentru forța și proporția magnifică a trupului bărbătesc, propriul său tors și mădularele îi apăruseră ca o mantie zdrențăroasă. Acum nu-și mai făcea o impresie atât de proastă. Absorbit, nu-l văzu pe Bertoldo intrând. Oh, maestre, eu tocmai te crezi grozav în aceste veșminte? Nu știam că pot să arăt și așa. Nici nu poți, aceste haine sunt numai pentru festa. Masa de duminică nu e o sărbătoare? Puneți bluza și tunica asta. Când o să vină o sărbătoare ca ziua fecioarei, atunci poți să te fudulești. Michelangelo oftă, își scoase mantia violetă și își dezlegă șnururile bluzei de pânză galbenă, apoi privi trângărește la maestrul său. Ei da, să nu pui hamur cu înflorituri pe un cal de povară. Urcară pe scara largă de la entresol, spre foierul lung, apoi cotiră imediat la dreapta în sufragerie. Rămase uimit, văzându-se într-o încăpere austeră, fără nicio singură operă de artă. Ramele lambrilor și policiarelor de deasupra ușilor și ferestrelor erau poleite cu foiță de aur, pereții de culoare crem sobri, discreți și odihnitori. În fund, de-alatul, se afla o masă de 12 persoane, prelungită la ambele capete cu încă două laturi, așezate în ung drept în formă de U, cu câte 12 locuri pe fiecare latură, așa încât niciun mesean nu se afla decât cu câteva scaune, gingași poleite, depărtate de Lorenzo, și astfel 60 de persoane puteau lua masa în intimitate. Se numărau printre primii veniți. Michelangelo rămase pe loc în pragul ușii. Lorenzo, așezat între contesina la dreapta și un negustor florentin la stânga, îi văzum. Ei, Michelangelo, vino să stai lângă noi. N-avem locuri dinainte hotărâte. Cine vine primul, ocupă locul gol cel mai apropiat." Contesina puse mâna pe scaunul aflat lângă al ei, poftindu-l să stea alături. În timp ce se așeza, remarcă frumoasa veselă de pe masă. Pahare de cristal tăiate în patru colțuri cu muchie de aur, farfurii de argint cu gilio florentin, Crinul încrustat în aur, cuțite, linguri de argint cu blazonul medicii. Șase globuri suprapuse, trei, două și unul. Pe când își prezenta omagiile lui Lorenzo, în spate, pajii palatului mutau o cortină de plante verzi pentru a dezvălui orchestra palatului, într-o nișă în formă de scoică, un clavecin cu o dublă claviatură, o harpă, trei viole mari și o lăută mare. Fii binevenit la Palat Michelangelo," spuse Contesina. Tata zice că vei face parte din familie. Va trebui oare să-ți spun frate?" Știa că îl necăjește și el se întrebă. De ce m-am născutoare cu limba greoaie?" După o clipă răspunse. Poate vere ar fi mai nimerit." Contesina Chicoti. E plăcut în ce mă privește." Că întâia ta masă la palat s-a nimerit într-o duminică. În celelalte zile, femeile nu sunt admise la această masă. Mâncăm în logia de sus." Atunci înseamnă că n-am să te văd în timpul săptămânii," rosti Michelangelo fără voie. Ochii ei se făcură rotunzi ca ouurile numelui lui Giotto. Palatul nu e chiar atât de mare." În timp ce se făceau prezentări ca la curtea unui rege, iar muzicanții cântau un cavaliere din Spania, Michelangelo urmărit defilarea multicoloră a mesenilor. Fica lui Lorenzo, Lucreția și soțul ei, Jacopo Salvati, verii de-ai doilea ai lui Lorenzo, Giovanni și Lorenzo de medicii, crescuți și educați de acesta după ce rămăseseră orfani. Starețul Bichelinii, strălucitul cap cu ochelari al Ordinului Augustinilor de la Biserica Santo Spirito, care depostea bibliotecile lui Petrarca și Boccaccio. Giuliano da Sagnalo, care proiectase minunata vilă de la Poggio Acaiano, ducele de Milan, enrut, spre Roma cu suita lui, ambasadorul sultanului Turciei, doi cardinali din Spania, Familii domnitoare din Bolonia, Ferrara, Arezzo, învățați de la Paris și Berlin, aducând cu ei manuscrise, tratate, opere de artă. Membri ai signoriei din Florența, Piero Sodderini, amabil dar urât, pe care Lorenzo îl instruia pentru a deveni prim magistrat al Florenței, un sol al doge-lui din Veneția, profesor de la Universitatea din Bolonia în vizită, Negustor Florentin prosperi cu soțiile lor, oameni de afaceri din Atena, Pekin, Alexandria, Londra, întrecere prin Florența. Toți veniți să-și prezinte omagiile anfitrionului lor. Contesina îi recunoștea și îi numea fără întrerupere. Iată-l pe Demetris Calcondiles. Conducătorul Academiei Publice Grecești, înființată de Lorenzo și coeditor la prima ediție tipărită a lui Homer Vespasiano de Besticii, bibliofil de frunte care se îndelenicea cu procurarea manuscriselor rare pentru biblioteca fostului Papa Nicolae al v A lui Alessandro Sforza sau a lui de Worcester și a familiei medicii Învățații englezi Thomas Linacre și William Grossi care studiau sub îndrumarea lui Poliziano și Calcondiles. Johann Reuchlin, umanistul german, discipolul al lui Pico de la Mirandola, călugărul Fra Mariano, pentru care Lorenzo clădise o mănăstire dincolo de poarta San Gallo, proiectată de Giuliano da Sanialo, un trimis care vestea moartea subită a regelui Matias al Ungariei, admirator al prințului filozof Lorenzo. Piero de medicii, fiul cel mai mare al lui Lorenzo și soția lui, elegant îmbrăcată, Alfonsina Orsini, veniră mai târziu și se văzură nevoiți să se așeze la coada uneia dintre lungile mese. Michelangelo băgă de seamă că se simțeau ofensați. Piero și Alfonsina nu sunt de acord cu tot acest spirit republican, îi șopti Contesina. Ei sunt de părere că ar trebui să respectăm protocolul curții și doar medicii să fie îngăduiți în fruntea mesei, iar plebeii să de la coadă. Apoi, intrară Giovanni, cel de-al doilea fiu al lui Lorenzo, împreună cu vărul său Giulio. Giovanni cu tonsura monahală proaspăt rasă și cu ochiul șașiu, care clipea fără voia lui. Moștenise părul castaniu deschis și tenul bălai al mamei era înalt, mătăhălos cu o față greoaie și o bărbie grăsuță Giulio, fiul nelegitim al fratelui mort al lui Lorenzo era oacheș, frumos și posac sfredelea cu ochii adunarea cercetând pe fiecare în parte apoi în relație cu ceilalți nu-i scăpa nimic din ceea ce i-ar fi putut fi de folos ultima care intră fu Nanina de Medici, la brațul unui bărbat frumos îmbrăcat deosebit de elegant Mătușa mea Nanina, murmură Contesina, și soțul ei, Bernardo Rucelai. Tata zice că e un bun poet, scrie piese în versuri. Membrii Academiei Platon se întrunesc uneori în grădina lui. Michelangelo cercetă până în cel mai mic amănunt înfățișarea acestui vâr al mamei lui. Nu-i spusă nimic Contesinei despre legătura lor de rudenie. Muzicanții atacară partitura Corinto a cărei muzică fusese compusă pe versurile unuia dintre poemele lui Lorenzo. Doi slujitori, care așteptau lângă gurile ascensoarelor, începură să care mâncarea înăuntru. În timp ce mesenii erau serviți din tăvi grele de argint, încărcate cu pește de apă dulce, Michelangelo rămase înmărmurit văzând un prichindel îmbrăcat cu o cămașă multicoloră, cum apucă un pește mărunt de coadă, îl duce la ureche, apoi la gură, de parcă ar fi stat de vorbă cu el și, după o clipă, îi în plâns Toți ochii erau ațintiți asupra lui Michelangelo își întoarse privirea uluită spre Contesina E Jacuo, bufonul palatului, râși tu, fii Florentin!" Ce te-a apucat să plângi jacu, întrebă Lorenzo. Tata s-a necat acum câțiva ani, l-am întrebat pe peștișorul ăsta dacă nu l-a văzut pe undeva. Mi-a răspuns că era prea tânăr ca să-l fi întâlnit și m-a sfătuit să intre pe pești mai mari, care ar putea ști mai multe despre treaba asta. Înveselit, Lorenzo o porunci să-i dea lui Jaco din peștii cei mari ca să poată să întrebe.